Svah hvala pripada sama Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Naka je salavat i salam na njegova posanika Muhammada sallahu bahu alihi wa alihi wa sallam na njegovu časnu korlicu i sve ashrade. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na početku i na kraju ponizno i poklono se vraćamo i svjedočimo da ne drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah Subhanahu Ta'ala podari svoje dobrote i blagodati milosti pa ga molimo Subhanahu Wa Ta'ala da nam tu svoju dobrotu i blagodati milost poveća prema nama da nam podari korisnosti koje ćemo sprovesti u svome životu, od kojih ćemo se okoristiti. A zatim, koliko se sjećam, naša zadnja dva susreta, bilo je govora o i tekako prijeko potrebnim temama, koje vrijednik, ukoliko ih ne bude poznavao, shvatio i po njima radio, zaostaja će posustajati i oduštajati sa pravog puta. To je, dakle, tema odnosno, Ubejene, je yakin u bijenje nema dolova bijenje mimo djova la šerijanskih tekstova odnosno njihovom mm. poštivanju pa smatraju da je je akid u vjerjenje jedna od najvećih blagodati koje jednik uživa od Allaha subhanahu wa taala kako došo hadis kod Ima Ahmeda Tirmizija i drugi i vjerodosterni hadis takođe yakin u bijenje jedna od najzostatih osoba vjernika musliman vijednik ne može smatrati vjernikom ako nije ubeđen u Allaha subhanahu wa taala od njega Pa smo govorili da vjednik, kako kažel Ibnu Kha'im, Rahimahullahu ta'ala mora da bude ubeđen u svaki dio vjeri. Sve ono, je došlo da Allah subhanahu wa ta'ala mora da bude ubeđen to. Pa smo spomenuli primjere, neke primjere, kako da vjednik bude ubeđen u šarietske narod, ono što mu Allah navedio, ono što mu Allah zabranio, kako da ostane ubeđen, jak, čvrst vjednik u iskušenjima, kako da bude ubeđen u ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala objeđalo da će doći u budućnosti. Zatim smo govorili, stvari i sestava koji nam pomažu da dođemo do tog objeđenja, da budemo jake čvrsti vjednici. Spominjali smo također u prilike nekih deset ili jedanest podova koristiti objeđenja kada postigamo to objeđenje koji ćemo životom živjeti i koji blagodati makromove najveće blagodati uživati i spominjali neke prepreke na ostvarenju, ostvarenju tog objeđenja. Zatim bilo je govora o, kako rekao poštivanju širijetskih tekstova i to je ono što je nas dobro zaustavlja na putu do Allaho suhranatale, njegovog zadovoljstva. Mnoge širijetske tekstova poznajemo, mnogo toga smo naučili, međutim malo toga ima u našoj životu, u našoj praksi. Allah najbolje zna razlog toga što u dovoljnoj meri ne poštujemo, ne veličamo ono što smo naučili, ne do toga. Pa smo spominjali Na koji način bjednik i bjednica trebaju da poštuju šarijatske tekstove? Ono što se spomenuje u Kitava i Sunnetu Allahovu posanika alihi salatu. Pa smo spomenuli koliko sedam ili osam pokazatelja ukoliko se nađu pri nama, to je dokaz da poštujemo šarijatske tekstove. Uprotivno, ne. Pa smo spomenuli kada dođe od Allaha subhanahu wa ta'la ili ljubav posanika Muhammadu alihi salatu sami. Neki tekst, šarijatski tekst, da trebamo prihvatiti. Pod jedan, zimalo imalo kolebanja, pod val, imalo te gobe u svojoj duši, makar se ne sviđalo našoj duši, nasim strastima, prohtjevim vam ono što dolazi od Allaha. I Allahu u poslani karih i sallatu sam to moramo prihvatiti, bez imalo Zatim iskreno radi Allaha subhanahu ta'ala, zatim na istraživati mudrost toga. Zašto je Allah rekao tako, zašto je Allah propisao tako, zašto je Allah, u poslani karih i sallatu pro propisao i tražio od nas da postupamo tako. Zatim da to praktikujemo, da to praktikujemo, zatim najveći dokaz da smo sve prethodno shvatili i da praktikujemo jeste da pozivamo u druge tone. Zatim da smo ljubomadni, kada drugi prelaze za lahko preko ovih šarijetskih tekstova, kada ne poštuju šarijetske tekstova, da budemo ljubomadni. Pod osam, ono što je postalo aktualno od nas, da onaj koji nema znanja, a ne govori o Kitabu i Sunnetu, onaj koji nema znanja, da se ne upušta u tumačenju Korana, Korana i Sunnetu, jer ono što je pod nas vjedno, ono što poštujemo, ono do čega držimo, da dozvoljavamo da se svako bakcije time da se svako je upušta u to pa to tvrdim da je nama naša vjera sveta a ta naša vjera izgrađena na kitabama na soli nije ništa što Bog je jači pa, ako ste možemo ovako staviti ste ko dolazi pa što trebalo pripremiti palimka Pa ne bismo trebali da se svako upušta u tumačenju Kur'ana i Suneta, odnosno da govori o ovom kojoj vjeri i dini s mamu, koja je izgrađena na Kitavu i na sunnetu, o njoj ne treba svako da govori, dakle, osim onaj koji ima znanje. Znači raz, govorimo također o jednoj bitnoj osobini, da svakog djednika i svakog djednicu koji želi da nastave dalje svoj hod kao Baha su koninutala ljubom zadojstvu, bez ove pojave, Kako on najbolje zna, dešavaće se još više ono što se dešava danas brojni muslimani. Da jedno govore, pa da drugo rade. A mnogo toga poznaju, a malo od toga imaju u svojoj praksi. A to je dakle svjesnost Allahovog nadzora. Svjesnost da nas Allah Subhanahu wa ta'la vidi. Ma nalazili, što god uradili, Allah Subhanahu wa ta'la zna šta radili. Što god kazali, Allah Subhanahu wa ta'la dobro čuje šta smo kazali. Kada god se ustegnemo od nekih riječi i od nekih dijela, Allah Subhanu wa ta'la dobro zna zašto smo se ustegnuli. Za pa zasigurno onaj koji bude stalno, tokom cijelog svoga života, u svakom trenutku, svjestan da Allah Subhanu wa ta'la nazire, neće se desiti da Allah ko počini grij mnice jeste da onog pokazao ono što nikad ne bi rekao do u poslanika Muhammedov ili uradi ono što nikada on nije radio ono što je Allah zabranio ili on danas raz govorimo da to to i te kako prijeko potrebno je sebi da te svijestnost da Allah subhanallahu teva manzire Allah subhanallahu teva poznaje dobro dobro naše stanje postaje ono što iznosimo na javno ono što krijemo u posvea četiri zida i ono što krijemo u svojim prsima Allah subhanahu wa ta'la sve to zna, njima Dakle, govorimo o tome. U arapskom jeziku za ovu svjesnost, Allahom, u Allahomu namca, u koristi se termin murakaba. Vjerovatno, većina vas, vas je čula taj termin murakaba. Dakle, ova u arapskom jeziku ima značenje vođenja brige o nečemu. Murakaba ima značenje vođenja brige o nečemu, natvoriganje nečemu. Kao što je poznato, jedna od Allahi subhanahu wa ta'la likih imena je i Aglaqib ar-raqib, onaj koji nadgleda, onaj koji nadzire, onaj kome ništa ne promiče. Također ima značenje al-hafidha, onaj koji sve to nadzire, nagleda, ništa mu ne promiče, također sve to čuva. On obilježe, a rađuje da se to povne, obilježe i da se sačuva. Dodajmo kad ćemo se svi obreti i ćemo se svi naći pred njim. Kaže se rata fi abrihi, u arabskom jeziku koristi se primjer za onoga koji je svjestan Allahovog suh'anakala nadzora kada čini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 المن قلبي بقرب ربي المن قلبي بقرب ربي 8 6 36 يجعله غسدانا في صدري تشرفوا بي من ركيه الملكي بسلطان ربي فznam sve otet Al-Muratava je neprestano znanje čovjeka, ubedjenje da Allah Subhanahu wa ta'la ima uvida njegovu unošnost i njegovu společnost. I brojni druge definicije, koje su spomniane islamskih učenjaci. Brojni su kur'anski ajati, budući da je ovo neizostalno osobino, svejedno vjenke, svejedne vjence, brojni su kur'anski ajati, reči Allah Subhanahu wa ta'la, nas spomnio ova direktno ili indirektno, tako brojni ajati. فقال الله سبحانه وتعالى وسوريا الذكر واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا dobro znam a dobro znam co se nalazi w waszej duszy moz to wasza dusza gdy sobie dobro czujecie znam kedalu dobro znam ono co se nalazi w waszej duszy gdy sobie dobro czujecie a kazal دايست الله سبحانه وتعالى نشتني اسكري لنا منا زمي منا البسينا ستو ميكوز نعطو قال الله سبحانه وتعالى بروم عيد رسولي المساء предقرأ إن الله كان عليك نطيبا دايست الله سبحانه وتعالى نعم ارطيب ونأيكوين ندزري ونأيكوين ندزري قال الله سبحانه وتعالى على العزيز الرحيم الذي راك حين تقوم وتقلدك في الساجدين إنه هو السميع العين I ti se oslavi na silnoga i milostivoga. Ako se oslaviš, natičeš allahu subhanahu tala milostivoga. Ako se ne oslaviš na njega, natičeš ga silnoga. Sutra na sudnjima. se oslavi na njega svim svojim životnim stanima i situacijima, natičeš sutra. Zašto Allah zarušil ovaj ayat sad svojim imenom ar rahim. Natičeš sutra na sudnjem danu milostivog prema tebi ne budeš se oslanjao na njega naći ćeš naći da su tamo suđim dan ala aziza sir makan firatek allazi yara ka hina takum unayki tadiri kala ustaniš noču da klanjaš uto kallu ba ke tisadirin klanjaš sa drugima kao što ljudi klanjaju zašto zato što je imu hus saminun zato što je on onaj koji sačuje koji se zna menishun qultu ka zalallahu subhanahu wa taala praviye ku annahum sauna anna lana nasiun sirahum Bela borusuluna nebe ihim jektugun. Zar oni misli da mi ne čujemo ono što oni u sebi kriju i što se taveno se šaptaveno. Oni da mi to ne čujemo? En jahsia guna en bella mislimo, sirvahum, ređuavum. Zar oni misli da mi ne čujemo ono što oni kriju i taveno se se šaptaveno. Bela. Svakako da mi čujemo. Čustite dokaz. Borusuluna nebe ihim jektugun. I naših zaslanici, poslanici koji ih još to zapisaju, Mi čujevi, i još smo poslali svoje zaslonike da to zapišu. Da sutra, na sudnjem danu, pogledim, postane ukočeni tako sve ono što su govorili, radili, sve to zapisali. Kažem Allah su kamatavlahu suri qav, pa, ma yel firinun qavulin, ili namre da je ih jerak i čovjek doista neizusti jednu riječ, a da pored njega ni onaj koji nadgleda i onaj koji liježi. Jednu riječ. Jednu riječ neizustiš. Dobro vodi računa kakvi rječi govoriš na sjejima, s brati, s sestram, kada se nadi, kakvi rječi govoriš? koje su v Allahom za dvojstvu ili koje su v Allahom za koje su v Allahom ili v Allahom za dvojstvu dobrovodimo rječi rčuna u lječima, kakvi govoriš? Zanija rekao v Allaho basanika alihi sallatu wa sallam ankiyana yudminu bi ilahi wa li umin athiru qali ukul Niko je vjeruje والله isodnji dan nema ništa. Ko vjeruje والله isodnji dan neka govori dobro, ili neka šuti. Ne magovori ništa svašta. Samo dobro. Ili neka šuti. A pa dobro vodimo kakvim riječima ispunjavamo svoja sjelu. I ne se čuditi kada pogledamo u naša sjela i koliko vodimo računa o našim riječima. Zašto nam je naše stvar mnogo Trudimo se tokom dana da činimo i činimo od dijela obaveznih na kraju, na i za jatske, na lijevu svetu ponišnje. Bibetom, nemimetom, otvorom i slično. Allah nebude zna fali nam ovoga. Prije poštivanju željenskih tekstov fali nam i ovoga. Nismo svjesni da nas Allah nadziruje tada. Nismo svjesni da nas Allah suhane da nam nadziruje. Čovjek ne izusti, a baš ni jednu riječ. Po pravi maloškog jezika, bilo je dođelo da se kaže man jel filu, haulem, nam ne izusti riječ. Ali Allah suhanog potvrđuje da nam to kaže, da nam baš ništa ne kaže, ni jednu riječ, a da pored nas nije onaj koji bi na onaj koji zapisuje. Poznajme li tako obrađamo i sestri brojne šarijetske tekstove, prije svega Iskurhanu, zatim su i Sunneta koji nas upozorili, na Bibliju. كاينه سوظوارا درنا نيمه. قال لي: "ود بينا شاسوسيا ماكنا طوكا. الله سبحانه وتعالى قال لكم سوره الحجرات: ولا يقتب بعضكم بعضا اي يحد احدكم هي اكل لحم اخيه الميت فكرهتم من الميت وغارت يدي لغيري. زعما نيكومه الله فكرتم وما Znam da je u ljudičkoj prirodi to odvratno, da jedete nesu umelog čovjeka. Pa kada vam to odvratno, da jedete nesu umelog čovjeka, zašto mi odvratno živete? <coughs> Kao je uslamski učenjac je da nema ogarnijih primjera. Dakle, nema nešto ukrug anke, vidimo da Allah s.a. spomenuo na ovakama što. A zar nam nisu poznati brojni hadisi, Allah s.a. nikada nisali, s.a. koji nas upozorali na živetu? a naša sijela su prepona i to je ono što nas koči. U našem rodu, džematskih, Allah usp. nam dale njebog zadojstva. Zadar Baha u Poslani Kalehnih Salata sam mi spominan. Pa kaže... Kada sam bio u kada je bio miranč, ma rotu bi unas, lehum au al-mahas. Rošao sam pored ljudi koji imaju nokte od bakra. To su imali druge nokte od bakra. Jafni šunen u džuhom vasudu rahmu. Njima su trgali svoje rica i svoje grudu. On se desio i se rad na nerađu. Prošao sam pored ljudi na nerađu, pored modjih ljudi. Između ostali, prošao sam pored ljudi koji su imali bakrene nopte i tim bakrenim noptima, trgali su svoje rica i svoje grudu. Pa zbog stravičnog izgleda, Allaho ko samo rehi sallatu sami upritao Žibrila, men havda je Žibril. Kosovi od Žibrila, كازا توسو ولائق الذين يذكورون رحم الناس ويقارون في اعراضهم ترسونيك يسوي لو تشكمس اني كذا من خرجت الرحمن قال بيتته بجو باب البيتره لا الله حسان كل حساب تصنت كل يوم دم يوم النحر قربان باير Koyevo mjesec? Tarovaniya zulhidja. A yomunahm aivu lidan kudallahu, kurban vayran aivu lidan kudallahu. Zulhidja jedan od sveta i mjesec, jedan od sveta i mjesec. Koyevo mjesec? Tarovaniya sveta Mekka. A yana kavao da istar inna wa a'raadakum haram ka hurmati yomlikum hala, fi valedikum hala, fi shahakum hala. Da istar, vaši živote, vaši malice, vaša čarstva, Svijeta je kao što je svijet ovaj dan, u ovom mjesecu, na ovom mjesecu. Kada bi neko oskrnavlio Kurban Bajron, u svijetom mjesecu Zuhinđetu i to pogotovo kod Kabe, u Karbe, u Mekin, svi bi smo se delili. A žutim, kada se od nas, učasta muslimana, njegovim metak, također danas i ostalo, niko ne pomjeri, prvi ne ušao činio. Baza nam nije poznat hadis, kad je jedne prilike došao Jedan od sklade, učinio glut, zinanik, pa došao Lohokosaniko Alihi Sadrato sam da ga otisnil. A nekoliko puta saopštio svoj slučaj, četiri puta, Pa Lohokosaniko Alihi Sadrato sam okrtao se na četiri strane, ubijao ga, da ja zna što dolazi posto toga. Kada je rekao peti put, kada je rekao peti put i po jasnom mu pitao, znaš li šta si moram učinio, znam Ono što suprug sa svojom suprugom čini na dozvoljen način, ja sam učinio sa ženom strankinom, to isto na način. Isto. A ja spravljena je dio da sprovedio ono što je trebalo da se sprovedio. Tokom sprovedbi narodbe Ablohovih poslanika, Rehi Salatu Eseram, dvojica koji su posmatrali, rekli su pogledaj bak onoga nad kim se sprovedila tamo narodba. Pogledaj bak. Allah ga sakrio, Allah ga prekrio, niko nije znao da je učinio taj grijed, ali nije se smirio, došao ga i tražio da se očisti i pogleda ga kako sad on je rekao što on je pas. I ja da vam poslanih kranika sa već sam tučio i pogodilo ga kako da ne bi pogodilo. Jer je poslije rekao za toga shrava na ga je vidio u džendarskim rijekama kako se kupalo. Na toga shrava za kojeg je rečeno da on pas. Oskrnialuje se njegov čas. Pa je už uđio. Tu ništa ne spomeni. Kada se vracali nakon, to zao še nevnoga prošli su po strđenje magarca. Magarcko je se počin razpadlo. Kokojk se muha, uchod, lejta. Koža dole popała skrót, zbore kosti iz dva tjera. Pa poslani tale hisseva, če sam porlazio i da odiesu, fulango, fulango, taj, taj. Pa kažu, Hrana, Hrana, Rasulullah. Da'o nas, Allah Hr. Poslanači. Kaja, imzila, siva zite sa svoj jahalica, ukula min alih hijjifa, i jedite sada u Ustralinu. Si idite sa svoj jahalica, i jedite u Ustralinu. A kažu Allah Poslanači, zar se to može jestli, kaže, može, može. A ono u čemu ste bili malo prijemno, kada ste jeli mesto svoj brata, dite kako je od ovaka ono u čemu studili malo prije kad ste jeli mesas s svog brata od togni od togog alfa sa Salihidinom a zadna je božat Halis Ajša radijallahu ta'alaha kadaj rekla Allahu počasni će stati Safija kada je takva i takma pokazala na Safije za krašt taj Allahu počasna ri salatusam rekla onad kad rekao se samo jedno pokazao, na njih izaksa, stas, vas. Rekla si samo jednu riječ, koja kada bi se pomiješala sa svom morskom vodom, sudje je Digla bi mulj u svom prijevodu, digla, digla bi mulj sa dana. Zamitila bi svom morskom vodu. Morsko šta mi na našim cijelima dobiti? O drugim poslinalima i oslinajima. Zato vodimo dobro načku. Allah s.w.t. znao što je jedna riječ, neće otići tako lako, sutra ćemo mojati odgovarati za sve jednu riječ koju izustinamo. Dobro godim računa, svojim riječima možemo odgovarati dok ih ne iskažemo, kad iskažemo da on je Sutra ćemo mojati odgovarati za nje. Zato znamo za da Allah s.w.t. pozna naše, naše stanje. فَقُلْ الله الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا دَاوُودُ تَكْرِمِي سَتَكْتَاوَلِسَ إِنْ غَسْلُوا عَنْ تَمَغُورُ اللَّهُ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ دَاوُودُ تَكْرِمِي سَتَكْتَاوَلِسَ إِنْ غَسْلُوا عَنْ تَمَغُورُ اللَّهُ دُبُرُ أَعْلَمُ مَا فِي I drugi kur'anski arit, jovi nasi vpomni. Allah na tzorhi, konzala Subhani wa ta'la, vmidi, madde, sen razi. Mashtaradili, Allah Subhani wa ta'la, znavato. Mashtaradili, Allah Subhani wa ta'la, svatocu. Tako zem došli sugrudni hadisi Allah, usamiti alihi sallatu sallam. Qalbama, dobrokosa, hadisi, putihlari pod muslimom. Degu ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula, ula. Spomenu se da je došao neći bilo ljudskom liku, pa postavio Allahom Kusanniku alihi sallatu sa on nekoliko pitanja. Šta je to Islam? Šta je to Iman? Pa je postoji do šta je to Ihsan? Pa je rekao Allahom Kusanniku alihi sallatu samotrova reči na Ihsan, rekao je en od Allahe ka enake tarošu, ka innem takum tarošu, hakinah i orko, da obožavaš Allahe subhanahu ta'la kao da vidiš, kako je bilo jer proti njega tebi. Kako povezati to dolgo čem sprovi? Obožavaj Allaha kao da ga vidiš. Ako ne možeš tako da ga obožavaš, kada staješ na namaz, kada učiš Kur'an, kada uđeruješ tokom dana dok postiš, ako ne možeš da budeš pricu u tom svom ibladetu, kao da Allaha dželjallaha gledaš pred sebe, onda ga obožavaj niži iz tepe znajuči, da on tebe vidi. No, to je svokodna štesti pravda. Ako ne možeš, da obožavaš bo Allaha subhanahu wa ta'la, kao da vidiš? Onda ga obožava i znajuči, da on tebe vidi. Onda ga obožava i znajuči, da on tebe vidi. Pa kaže jedno, kod Ana rahimah bihla uprava, se na hadith, kaže, ovdje je geologijestnik salobahu alihi wa alihi wa sallam pod ihsanom podražumijeva osvjesnost Allahove veličine jest nos nego nadzora pri dokončivanju činjena činjena i detalja slično se prenosi od muaze ibn džebela tad je govorun da je tražio od Allaha poslanika sallallahu alajhi wasallam nešto da mu nešto poručih tako da poslaći tu pa je rekao mu Allahu poslaniku sallallahu alajhi wasallam obožavaj Allaha kao da ga vidiš obožavaj Allaha kao da ga vidiš i sebe da već uprava ja i umrtve počeku i smrt znači ti brzo doći sebe već uprave od mrtve, nemoj očekivati da ćeš živjeti i živjeti pa zbog toga odgazati, odgazati i i valiti, ne. Peć se već smatra jednim od mrtvih, a ako hoćeš ja ću te obavijestiti onome što će ti ponajviše pomoći to, pa je rekao, pokazujući na svoj izg, ovo. Brojni su hadjezi u kojima Allahov poslanik Ali Isaba tu sam postičena sa dobra djela, zatim kaže, hoćete li da vas obavijestim onome što će vam satuvati ta dobra djela? koji tam sam vam se opodvestio, pa kaže ovo, ovo, kufka alijeka haza, dobro i slično. A to je dobro da budemo učenom svojom jeziku. Biljež jednog drugi, jer je obama <regulama> poslanika alijih i sallat. To sam mi Ko bude činio tri radnje, osjetić je slast slas imana. Ko bude obožavao samo Allaha, jednog jedinog, da doista nema drugog istinskog Boga, nema Allaha. Ko bude izdvajao zekat na svoj imetak drage duše, koja ga nato postiče svakije godine, Ne bude izdvajao staro, niti slonio, niti bolestno, mislice, niti najslabije, niti najgore, već iz svoga ostavljeg nijeka. Allah subhanahu wa ta'o vas nekraži najgore, niti vam naruđuje jer im najgore i ko očisti svoju dušu. Pa su vas hrvi ok, znamo što znači prvo, to znamo samo vam. i dobro znamo na takav način da trebamo izdvajati zakrata. Što to znači očistiti svoju dušu? Kje je, je to u nas? Što je to očišćenie duše? Kaj je rekao Bohov poslanik Alihi Salatu, sam tvoje, da znaš, da Allah Subhanahu Tala je uz tebe, kde god se ti nalazil. I týma človeka svoju dušu od svega, od svega napravdano i odan. Nasruk Ibnu Ežda Rahimahullahu Tala je rekao, ko bude sviastan Allahov nadzora prilikom razmišljen, ko bude vodio računa o Allah Subhanahu Tala dok razmišljen. Znam. Allah subhanahu ta'la dobro to poznaje. Kad sjediš sam sa i razmišljaš, Allah subhanahu ta'la dobro to znaje. Jer te zna. I dobro znaje. Sve o to, pojedinosti. Kaže, ko bude sjesta na Allahov nadzora prilikom svojega razmišljanja, Allah chce da sačuvati prilikom njegovih djela. Kada bude činio djela, bude li čovjek odio računa o Allahov nadzoru čak, I kada bude razmišljao i planirao, Allah Subhano tada čuvati, ej, i je tada da ga sačuvati i prijekom činjenja njegovih djela. Ebu Haks, nisabori, rekao je prelijpe riječe, Ebu Osman drugom učinja, prelijpe riječe. Kada sjedniš pred ljude, budi vaj sede. Kada sjedniš pred ljude, da vajziš. Budi vaj sede, svome srcu, nemoj da te obmane njihovo ukljanje oko tebe, jer oni menziru tvoju spodjašnju nos, Allah ta'ala te objašnjava. Da sedmiješ puteve. In basu što on kaže sebi po. da te opam u njihovo kupljanje oko te. Tvoja riječ, tvoj slatkorječijmost je snažna. Oni u samo vide vide ideju spoljašnjosti, Allah vidi tvoj tvoj unutarnji. I brani ljudi oni naše kristijanske teologije. Dakle, vidimo, na dakle, Kur'anu i Kherni hadisi a do poslanika, koji su i našić pravnici počističu nas počističu nas na izgradnju ovijesnosti to Allahu nazor da postanemo svesni a nas Allah štamom da nam nazire da postane naše naše stanje pa su takođe došli brojni kuranski ajti koji nas počističu kako da izgradimo kako da izgradimo tu svjesnost da Allahu nazoru tu muraqaba pa kako nas islam počističi da je gradimo pre svega Allah subhanahu wa taala marije nam da se bojimo njega U svakom trenutu, u svakom stanu, ma gdje se nalazi. Allah subhanahu wa ta'la tražio od nas Bogu vajlasnosti. Čuvam u njegove narupe, čuvam u njegove granice, čuvam u njegove propise. Ne se bojimo, kada radimo, kada razmišljamo. I, i, i, pa nam je toga povrlo za imun Džabara i drugih ashabara da bi rekao Allaho poslanik Ali Hisajat 8. Iptaki Allahe al-Halifama kondi. Boj Boji se Allaha gdje robio, ne, tako je na ulici. Ne moraš se bojati, na ovom milionom mjestu bojiš se zato što je tam jav džemar, zato što je tam, islamska atmosfera kada je izađiš iz tog mjesta, ne. Nismo mi ni rogovi vremena i mjesta. Mi smo rogovi Allaha dželjava, ama gdje se nam izi. Mi na obožava Allaha subhanutala samo na ovom milionom mjestu, već ga obožava dakle, ama gdje se u kojem vremen, vremenu živjeli. Također, Как же происходили в ролике Аллах нас ясно напомнил, что все нам. Что годах или что годы урагали, Аллаху Субхану Ва Таару, знал нам. Такоже, Аллаху Субхану Ва Таару и Аллаху Салату Салам поздравили нас на чинение греха восемь. То добро боимо Аллаху Субхану Ва Таару, водимо отчу на Lakše je bojati sa vlaha supranatalu čuvati njegove granice, na zazrem i protisati kada smo društvo, tako. Ako čovjek i kreni na kondiči prema vlahu supranatala njegovu vrta, komu je iskren, istinski, na to će ga zaropati, neće ga ostaviti i prapustiti griho. Međutim, kada si sam, moži četiri zvijedat, nećete spriječiti da počiniti griho, osim svjesnost o vlahu nadzoru kada Allah ono s. h. t.v. ničuje. A pa brojna pitanja danas, Haman, moji brojnija doze iz braka. Nažalost, vezana za razvod braka. Pa kada dođu jedno i drugo, spomenemo šta jedno drugom govore, kako se jedno s drugim obhodem iduće prezida staneti razum. A na ulici su hasi muslina, samo tako mislimo. A kada se poveril i kada trhažil rješení, da im koliko toliko uspije brak i održiv sa brak, stanje, čuješ šta govori jedno drugom. I kako se odhoduje jedno jedno Allah nebude znan, pomankali ovje svjestnosti o pohovnijacu. Mi su svjestni. A su svjesni, da je Allah Subhani dala na nanziri, da se sve jedna nikova rieči niši, sve jedna nikova postupata. To, o kogo poza obdravih celca nikada nezarekalo svoje Nikada ne bi podivao u ruku, tako Ajša veći Bavutaranha veko da nikada nije digao u ruku, ni na kogu, osim u Gornu. Nikada ni na kogu, ni na ženu, ni na slugu, nikada ni na koga nije digao Gdje si ti, sprem srećenja po posanika već sa Otcom? Samo smo uzeli se dvije, tri stvari i samo u tome slijedilo Allahov posanika i mi smo pravi, mi smo iskriški, naprotiv, jedini, ima drugi, jedino mi, slijedilo Allahov posanika već sa Otcom, ne da uzmano cijelu život, i svoje život stojimo na glavu neboj života, malo šta bi se odsu ne kod nas, i bi bilo kod nas. Laki Allah uposlávita, alihi srlaca, tihkada tak godalno riječi rekomu svojej sukruze, a od brati, od cestara, kora čuješ, da ne nirazno. Ne stalo ovaj. Svěstnosti Allah uposlávita. Allah uposlávita, alihi srlaca, kže, lakala minna aqlama minna umeti, yetu nema uqiamati bi en caođeba Tihana. Bilo, ja zasigurno dobro znam ljude iz moga umeta, koji će doći na sudnjem danu sa ogromnim dobrim djelom, pokut bijelih brda Tihana. Ogromnih brda. Toliko će imati dobrih djel. Fejaj'alaha Allahu Azza wa Jal hrba'a min surah. To će Allah subhanahu ta' njehova ogromna djela, toliko velika, pokut brda bijelih, brda Tihana, te tvrti uprašati razi suha pa kaže seuban koji prenosio u hadis <coughs> radi allahu talam siddhom lana djelbihim lana popiši na liha allahu poslana u detali da ne bismo ni bili od njiha i znam pa sutra došli na sudji dan i sva naša djela bila pretvornio pravi peperov pa kaže allahu poslani ta lihi salah sada to su vaša braća izgledaju kao i vi pa njeju noću kao i biti walakin njehom aqlamu ida khalo bi nahari lida in tehikuha ali sto ljudi koji kada kada se osanu i se drže Allahov i nahari bi Allahov izan ne da ih gleda a da se 24 sahata postaje na takva kamera i da se nadzira i njiho u kući pa odio dačeo na samome zikrive Samo bi izgledo subhamdulillah, abhamdulillah, da je radio. Allah, abbar, ne bi ne razmižao da podigneš lut na svoju na svoje djete. Obnično stvarenite nakreda, da te čovite nakreda. ništa ne groniče i koji će još na sudjem danu doći sa svim tim, nešta ne će biti zaboravljan, izuzetan, izostavljan sa svim tim doća Allah, abbar, ko se dobro da ne grišimo svakako i u javnosti, a posebno u tajnosti. Islam nas postiće na stid od Allah subhanahu wa ta'ala. Budemo se stidili Allah subhanahu wa ta'ala i bit ćemo svjesni njegovog nadzora. I čovjek se ne može ni stiditi Allah subhanahu wa ta'ala ako nije svjestan njegov, da je Allah subhanahu wa ta'ala nadzor. S toga su brojni hajiši u kojim naravno Allah je poslani gravedin sara, sam na tom na stid, da se stidimo Allah subhanahu wa ta'ala. Kažemo u hajišu se ide od njezida. Oporučujem ti da se stidiš Allah subhanahu wa ta'la kao što se stidiš dobro učerljika u svome narodne. Radi su Allah i suda radi Allah umjekava i stidi se Allah stidom. Ko se bude stidila Allah istinskim stidom? Neka čuva svoju glavu i ono što njome razmišlja. I neka čuva svoj komak i ono što u njebe unosi i neka se sjeća smrti i nebaća, a onaj koji ljudi želi na tebe, to će ostati ukrasje, i dnjavšte ukrasati, koji tako postupravi, koji se stidi Allaha subhanahu wa ta'la istinskim stidom. Dakle, ko si ljudi stidio, Allaha subhanahu wa ta'la zasigurno neće činiti ono čin da Allaha nije zadovoljno. Da se stidiš nekog koji je pored tebe. A Allaha pripada, ne še nikoli da na stari imaš ove didu, koji je star, star zašao u pozdne godine, 80-ih godine. S pred njim sva šta, šta radiš, pružiš noge pred njim, sva šta kažeš pred njim. Ali to nikad učinim. Zato je naši ispravni predvodnici pogledajmo naš edep u džami, kada sjedimo i na drcu. I onako kad smo u džami nam neščini, kad zikrimo. Tu su ljudi, opet pružimo na drcu, ili tako, počesto na drcu, počesto pravom prodavaču, Sad, naši ispravljeni predlovci, kad su samim i njihovi sina zaticali u njih popiti, abdullaha, kada je zatekao svoga bab Ahmada i drugi, nalazili bi da zikre na koljima, sjede na koljima. Okrenuti pravno, kje bi li išli zikre? Pa kažu, ako se stidimo ljudi, a Allah je se stidimo njega. Nisu osam prođali su jedan djel. Ne, pa prelijepi al Asambu. Ako ponesete samo ove riječi sa sobom, zapišete ili pokušate zapastiti, mišljava htjela koristit će vam mnogo. Veliki učiniti je pomožnjaka. Hrvati ne da laka sam vam. Saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja. Pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moju nafaku niko ne može pojesti. Pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dijela niko neće činiti mimo mene. Imao neko će za mne panjati? Ostiti i ostale i Ne. Saznao sam da moja dijela niko neće činiti mimo mene. Pa sam požurio da činim svoja dijela. Požurio sam sa svojim dijelima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Imao neko da zna kada će na, na smrti doći? Niko. Od nas ne zna kada će nadak smrti doći. Kako stoji ovaj mali sure u kmanju? Umat edri nevsunji, umat edri nevsunji, umat edri nevsunji, umat edri nevsunji, umat edri nevsunji, umat edri nevsunji. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi i nijedna duša ne zna u kojoj će za Niko od nas Kaže, saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požulio da ih dočekam spremati, s dobrim vjerima, jer ljudska djela prestaju nakon njihove smrti ili tako kako je ušlo od ludzkoj duhali po muslima, Ljudska djela prestaju, doista djela svakog sina, animog, svakog čovjeka prestaju sa njemom smrću, osim u tri slučaje. Trajni sadake, znanja koje dostaju za sebe, se drugi koriste njime i dobrog djeteta koji je dobij za njega. Sad su našli u smrću, sve prestaju. Alej se rekli sam i da ma sam. I doista čovjekom je pripadao sam ono što je postigao sam, zanadio sam. Saznao sam da će smrti smrt doći iznenalno, pa sam podvodio da je dočetan spremanje. Saznao sam da se ne mogu sakriti oda blahovog pogledaj, zato da se stidim. Saznao sam da se ne mogu sakriti oda blahovog pogledaj, zato da se stidim. Saznao sam da moju nafaku, moju opštvu, niko neće povesti dojave, pa sam time smirio u svoju dušu. Saznao sam da moja dijela neće činiti niko drugi dojave, pa sam požurio se svojim djemlju. Saznao sam da što mi svrti, smrt podoći iznena, da sam požulio da ih dočekam s i saznal sam da se ne mogu sakriti od Allahog pogleda pa se za to i stihni. Tako, kako se bude stigio, Allah subhanahu wa ta ta'ala sigurno imit će svijestan Allahoj prisutnosti, Allahov nadzor. I također, islam, kako nas posjeće na izgradnju ovih priku potrebnoj osobini, islam nam, Allah subhanahu wa ta ta'ala, obećava ogromnu nagradu za svat djela, koja budem učinili, a svjestni smo do nas, Allah na zemlju. Sve jedno djelo, koje učiniš, svjestan si Allahovje prisutnosti, da Allah vrati, da Allah nadlega, nadle, nadle, tak to učiniš djelo, to govoriš, liči učiniš djelo, to djelo je kada Baha Subh'ana Tava Moga išli vredno vano do konaka, kada učiniš. Pa nam je dobro poznać hadis o sedmarici, koji će biti obradovaný hladom, Aščan, na suđnijem danu, vi ćete se nalaziti u gradu vašeg suđnjeg dana kada ne bude nikakvog drugog grada, tako? Pa se tu spomine koliko. Wa rajul Čovjek koji se sjetio Allaha u osana osam sjetio Allaha subhanahu wa taala, razmišljao o svemu gospodaru i o svijestam svoga gospodara, razmišljao o njemu, njegovim stvaranjem, pa su mu suze potekle sada bilo drugo počasno mjesto, u Hvaldovrša, kada se drugu, drugi putu pekli ispod polovlizu spuštenog sunca, iznadljivskih glava. A tako je spomenuo čovjeka, koji je pozvala ugled na ženu. Ja nemoj da, Gdje ga je pozvala, na ulici? Vosan. E? Ja rekao imenih al halfa Allah. Ja Allah. Pa je spomenuo čovjeka, koji je udjeljivao svojom desnicom tako tajno, skriveno, toliko da nije znamala njegova ljelica. Pa je također bi on zadobio ovo počasno, ovo počasno mjesto. Ja. Budemo li teželjke izgradnove osobine? Prije svega naša prijaća će se to praviti, Zašlo. Budemo li teželji izgradnove osobine? Da ja smo svjesni za nas, Allah subhanahu ta'la nadzire U svakom momentu da zna sve o nama, miša Allah uprava prije svega popraviti se naša vjera. Kada god budemo htjeli nešto reći, god ćemo nešto govoriti. Kada budemo god htjeli nešto kazati, nešto uraditi, vodit ćemo računa u tom. Jel je Allah uprava prije svega popraviti se naša vjera? Jel je to Allah uprava prije svega popraviti se naša vjera? Ili... ili pa za sve koja naša vjera će se popraviti. Popraviti. Zatim, od jednosti korist i vodova ove osobine, Također je lijep i ulazak u džene, ulazak pa je upitan od naših prethodnika, čime će čovjek postići džene, pa je odgovorio, postići će džene sa petero, sa ustrajnosti u kojoj nema popuštenja, sa ustrajnosti u kojoj nema popuštenja, sa radom i zalaganjem u kojoj nema griješenja, sa svjesnošću po Allahovom nadzoru u tajnosti i javnosti, sa iščekivanjem smrti i pripremanjem za nju, i sa obračunavanjem duše prije ne volio i bude obračunavanja. Sa ustajnosti u kojoj nema popuštanje, sa Radom, za lagavim trudom, u kojem nema griješenja, sa svjesnosti o lokalu navzaju tajnosti i u javnosti, sa pripremanjem za smrt, iščekivanjem za smrt smrti, i pripremanjem za nju i sa obračunavanjem duše prije ne volio i prije ne volio i bude obračunavanja. U džemlitu ovakve osobe kada uđu za dobijuće adrohovo Allah o zadojstva to je da k'eo što posebno. Jer Allah subhanahu wa ta'lu suhi tabbe i suhi dženne, a i džennevske uživanja nakon toga kaže O iqvanu Allah, da da Allah o zadojstvo veći od svega Allah o zadojstvo veći od svega uživanja. Allah o zadojstvo je onaj s Allah subhanahu k'eo bude zadovolen, Božem biti vedni ne od dunia, alka i svega što je nema. Veče od džemneta što je nema. Veče od džemneta i što Allah Subh'hanu wa ta'la bude zadoliti to. A jedna od osadina, pojava v svodilu Allah Subh'hanu wa ta'la zadoljstva i armi, jestli danka sjezdno s Allahom raza. Kaja Allah Subh'hanu wa ta'la, radiyallahu anham wa radu an, varikali men kharji rabnih. Allah je zadolja nima. I oni su zadovoljni i to pripada samo onima koji su strahovali od svoga gospodara, koji se bojali svoga gospodara, pa kažu komentatori, to pripada onima koji su bili svjesni nadzora svoga gospodara. To pripada onima, ovo zadostal pripada onima koji su bili svjesni nadzora svoga gospodara, koji su opračunavali svoju mušu i se za dan pogatka svome, svome gospodara. Tako uja, da do djena uko, naiko i budi svestan Allaho kna ambzoran. Što god radio, što god govodio. U makakvoj situaciji saino vatsio i budi svestan. Jeri svoga gospodara, Allah Subhanahu wa ta'la kravati ima suju komu. Allah Subhanahu wa ta'la kružati ima suju Allah Subhanahu wa ta'la kružati Allah Subhanahu wa ta'la kružati Allah Subhanahu wa ta'la kružati ima taqavu. To izda Allaho sbogu boja zda, i stepen ihsana. O njih koji obožaluju svojeg gospodara kao da ga vide ili znajući da on njih vidi, Allah subhani wa ta'la je kada se spomenu Kur'an i Kerimu da je Allah subhani wa ta'la uz nekoga, onda se misli da Allah subhani wa ta'la je uz nekoga pomoć je poduško, i sl. I za sve puno, opet ponavljam, onaj koji bude svjesta na allahovog nadzora pravite svoje svoje mjeri. Ostalite se grieha i požulite sa činjenim dobrih idejama. Kako da budem svjesta na allahovog nanzora, prije svega, kratko pa, da pogledamo svoju žedu i svoju nabiru, ono što želimo da učinimo, pa ukoliko to bude radi allaha subhanahu wa ta'ala, da nastavimo. Ako to ne bude Allah, subhanahu wa ta'ala, ne bude kosmetu Muhammeda alihi sarratu sallam, ne môžemo sami to da činimo, treba nam još neko da nam pomogamo o tome, ostavimo se to postojimo se to kako kaže Hasan Basri rahimehullah taala Allah sve smioo čovjeku koji zaustavi kod svoje želje pa ako ne bude da Allah subhanahu wa taala ako ne bude postari se ostavi se želje onakav dakle, kad god hoćemo nešto da učinimo da kažemo da jer urolimo prisetimo se da je Allah zadovoljan onime ili ne Allah bude na umu zatim drugo dokinimo to djelo takođe se odpočunavanjem je li Allah samo taala jer nam pomiješam je nije nemite šhuri kostovi iskra od Allaha subhanahu wa taala lena zatim poženj limovi da učinimo došle djela budimo svjesni Allahovog nazora pa ćemo se tako i ostaviti tako dakle, da budemo svjesni Allahovog nazora prije nego li počnemo ja li da činimo, činimo grih pa se kaže čovjek koji je naređeno da zna da ga Allah gleda nadzire pa kada poželi da učini grije A znate da Allah gleda, osmatra ga, onak ovom stanju bio svjestan da Allah zda i za pogled, onaj koji je upućen krivnice i za ono što prsa u sebi kriju, da <tip> kao će se zasljedurno ustegnuti od grija. Pa ukoliko i počinimo grije, budimo svjesni da nas Allah s.w.t. i tako nam zirete. Da, da mi je nam tako lahko, da počinio sam grije, šta ću? Da se pokađa Allah s.w.t. Užurimo? Odmah. Znajmo dobro da Allah s.w.t. taj grije, pa požurimo da nam se i brže žurimo ručimo dobro djelu, a će porišti to loše djelo. Na faserat od Divna svijeta kako je u Kur'anu Kerimu, to jest da god padaš, prištavi loška kako kaže Imam, svjesno ostav Allahov nadzora tokom griješenja, ogleda svoje pokajanja. Da znači niti si s tamo kada pogriješ, da se pokaješ odmah I takođe budemo svjesni Allahov nadzora kada da kada hoćemo da učinimo propisanu, nariđenu, kada hoće čovjek da učini grije i također kada čovjek čini ono što me Allah dozvolio. Kako da bude sviestan Allahom razvora? Kaže, Luka Ibrahimu, da bude zahvalan na tom. Kaže, vijenići vijerniku da uživa u nekoj glagodati, a da ne bude Allah zahvalan na njera. Ne bi vijernik smio uživati neku glagodat, a da nije zahvalan Allah i ovdje je bilo govorači, ono ga se kodiru, šukru, zahvalnosti, kako biti zahvalan svome gospodaru? Smijem pitati. Pocrtao sam pet stvari koje je pocrtao imam karima, imam ima Allah ima tela. Rekao še, čovjek neće biti zahvalan svome gospodaru, ne na jednoj glagodati, ako mu ne bude zahvaljivao na ovakav način. Kod svake glagodate, kada da se zahvali svome gospodaru, moraju biti prisutne, prisutne ove, ove pet stvari. Ovih pet stvari mora biti prisutne. Možemo naši se zahvaliti. Voli biti prisutnih mnogih prijatelja rukom za Boga. Na samo gospodara Boga. Han nema ni šefa, šef su pant. Npam šef je pant. A ono što se kaže ovdje, ono znači a kako ne znači se šefova. Kao to, možda je na bilu kako da vidite to kod kuće ponekad. i bilo Kad god na bilo kojoj blagodati želimo se zahvalati Allah subhanahu wa ta. Kad nam Allah kaže neku blagodati, bilo koju borbe, često potomstvo, čestitu, postrušnu, suprugu, bilo borbi, dokaz da smo se istinski zahvalili subhanahu wa ta na toj blagodati, jeste sljedeći naklad. Moramo prihvatiti tu blagod. Štogod nam Allah da, to moramo prihvatiti od njega. Ne da ako je našto nam se sviđa, nešto na nam se ne sviđa, na što se ne sviđa Sve što godi uživamo, to je od Allaha Subhanahu. Štogod nam Allah da, to moramo prihvatiti. Zatim, štogod nam Allah da, naša ljubav na njom mora se povećati. Ispitamo svoje srce. Kad nam Allah dame često potomstvo, supruvu, imetak, auto, ostalo, jeli, da li se naša ljubav na njemu povećala? da nas neko od njegovih stvarenja, da nas nekoliko puta susrećuje i daje nam njuštvo dnevnitka, da se ne bismo uvrezali za njega, da se naša ljubav prema njegovim uvećava, svakako, nam se lagakne, tako. Allahu pripada najviše njih primjer, Allah nam toliko i toliko dati daje svakod njegov. Kao povajte <gled> najveću blagodat, možemo udahnuti i izdahnuti. Udisati i izdisati. Koliko se naša, Ljubav pomećava prema Allah subhanahu wa ta. Zatim, da priznamo da je ta blagodat samo od Allah subhanahu wa ta'l, od koga drugog. Muna bikum mih ni'metin fagina Allah. Ja vam baš nema jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allah. Niko drugi. Niko drugi vam to ne može dati. Zatim, da spominjamo Allah subhanahu wa ta'l ako blagodat. I tu blagodat koristimo u pokornosti nja. Djeco da odgajamo, suplu da mi tako koristimo pokornost pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo lovakal na načete da se istinski zahvaljujemo što nas poslala. njegovu blagodat. Daj. Da da to prihvatimo njegovu blagodat da se naša duša prema Allahu dželle vele velna vlasti zahvaljati poveća, da priznamo da je ona samo od njega crnuala, da zapomnimo tu blagodat i da je koristimo pokornost. Tako da učinimo se Isten izahvaliti Allah Hs. Zato Allah Subhanahu wa ta'la sve kudovode u Kur'an i Kerimu podijelio nazahvali i nazahvali. Ima tretji. Inna hedajna hus sabir, ima shakiru, ima kafiru. Nismo čoviru pa jasnili jasno do detali, kud. Zahvali i nazahvali i nazahvali. Ima Također je rekao, Wa qarilu imin ibadije šekor. Malo je mi i nazahvali kada znamo, I vidimo kako se treba zahvaljivati, a ja gledamo su puno kar istinski kontaktuje sve miliju i hlupovoj malo. Ja. Šta nam pomaže našoj u našoj svjetsnosti je obavlom na autoru. Mimo tako što je prethodilo, da budemo glgobojazni na svakom mjestu, u svakom vremenu. Da se čuvamo grižo, da, da znamo, da urasučimo, da znamo, da da se srednimo svoj gospodara vjeru i ono što je prethodilo, također ono što će nam pomoći da izgradimo ovu osobinko celi, jeste opoznavanje sa Allahovim imenima i svojstvima. A to je ono o se također, na što se želim Allah gospodara danas. Da poznajemo svoga gospodara u doma na njeru. Zato nam je za njegovu vjeru obakvo opodržavanje. Zato nam je obakvo opodržavanje za islam kakrim bejgdino. Zato što nepoznanje svoga gospodara kako treba, u dovoljno je mjeri, nemojmo se obmanjivati. Je tako da nam neko sada dozi to kažem, od nemusljena i da kaže momci, u redu, ja bih prihvatila istinu, sviđati mi se, lijepi ste, se odhodite. A samo pet minuta mi recite o vašem gospodaru kojim padate na sedje. Samo pet minuta pričajte gospodaru. Opišite Allah, ako mi pada ten sužan, sam pet minuta. Mnogi, ako ne isvjeli, smo zakovani. Za pet minuta govorimo Allah. Ko je Allah? Da spominimo neka nikola bena, da spominimo značajno stih imena, da opišemo svoga gospodara. Eh, zbog toga jest naše uvržavanje za islamu Allah. Da poznajemo u dobojno mjenicu ovog gospodara, da poznajemo njegova imera, Nebude usubina, da smo svišli toga I da znamo kada rače neko ime Kakao Znača to ima ima u ume životu Kakao tragoje To Allaho lipo ime Al-Rakim, Al-Hafid, Ar-Rahman, Ar-Rahum, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Mu'min Treba da ostali u ume životu Kakao tragoje? Onda zasi bude naša živira bila voljena Bili smo svišli svoga Gospodina Zato je rekao vidimo rachimahullahu ta'la, muraqa, sviestnosti Allahom nadzoru se postiže obožavanjem Allah'a nebo imanima, karakti balhafid al-alima sami al-bisir, ko spoznalo Allah'a imana i budo obožava Allah'a on će i postiči sviestnosti Allahom nadzoru. Zatim, veličanje Allah'a subhanahu wa ta'la, zikr, što god gudeva češće zikr ili spomňa Allah'a subhanahu wa ta'la, to čemu biti sviestni njega, to čemu biti sviestni njegovu nadzoru. Kako kažel evriki islamske učenja Muhammed i Nasr al-Mirozi, r.a. Kada se u človnikovom srcu učnosti i poštivani, da ličan, vzpomni Allah s.w.t. Ta Davajte se u nebovom srcu nastanete i stih pod Allah s.w.t. Uvajale, poštivani Allah s.w.t. Vajte srcem prevladiti sviestnosti Allah s.w.t. Srdce, koje mnogo spomni, da ličan ta Allah s.w.t. I stivite se Allah s.w.t. će biti i sviestnosti Allah s.w.t. Tako Allah nadzir. Nakon čega će če se stiditi na Allah pogleda u njegovom srce, a u tom srcu ima nešto čin Alaha nezadovolj. Pa će se stiditi da Allah pogleda u ostale njegove organi, kakva djela čini ti organi, on pa će se stiditi da Allah pogleda, a on čini nešto čin Alaha Subhanahu Wa Ta'lu nezadovolj. Dakle, često uspomljenje Allah Subhanahu Wa Ta'lu da i radnje ovih osobinje. Također, prisjećanje na Allah Subhanahu Wa Ta'lu svoju kotno Allah Subhanahu na sve znao no, no, o čemu je, jel'i podhodilo mnogo toga kor'anskiha hadisa. U jednej prilike je upitan Al-Džunayt, vrstama Allahotel. Čime će čovjek pomoći se da bolje obava poprije? Šta će čovjek upomoći kad ide ulicom, pogotovo u ljetnim danima, velikim pričinama i žagama? Čtate o člověku pomoći, da bude oparať Bůhli. A... Rekalo je oblasti nej. Praži nej. zapis. Rekalo je, pomoći se svojim znaním, dakle Allah hleda, kde nebo i pogledaš uvedenom. Prošla to je o tebe, aby ty mladá. Okreveš se, malo duži pogled, da pogledaš u etrovizor, svjeti se da te Allah gleda prije, nego i pogledaš u etrovizor. Čime ćeš se pomoći da bolje goriš pogled, pomoći se svojim zanim, da te Allah gleda prije, nego i pogledaš u etrovizor. Hm, Praviđi. Ano, ima to da kaj si rekao, nikada nisam pogledal nešto, da nisam vidio da mi je Allah bližio od toga. Nikada nisam pogledal nešto, zabranio da nisam vidio da mi je Allah bližio od toga. Allah zna, Allah modili, da ja to gledam. Rekao je naš sahih, Abla Abda Rahman, Hatim An-e-San, Rahimahullahu Teala, uračunavaj svoju dušu kot troga. Kada budeš čim nekodijel, osjeti se da te kada budeš govorio, osjeti se da te da ušutiš, sjeti se da Allah zna šta je tebe zbog čega si ušuti. Zatim šta će nam pomoći da izgledati mogu u svobinu kod sebe također potpuno uvjeđenje da Allah subhanahu wa ta'la sve vidjeti. Što god kada, što god uradimo, Allah subhanahu wa ta'la jer to bila ja broj kod na ispraviti da pa ne dužim govore, govore o tom. Zatim budemo li što u strajnilu pokovornost učinjeni i bagota Allah subhanahu wa ta'la bićeni isvjestni njega. Budemo li tremirali, sve činili što god moguće više i bagota koristili svaku situaciju da učinimo nešto odbog, jel dovoljno je da zikrimo Baha S.W.T., ponavljamo njegov govor i slično, jel to će nam Baha S.W.T. biti češće na pn-n-n, bit ćemo svoga gospodara. Zatim, prisjećanje na užitke, slasti i depotu koji se doživljavaju i osjećaju kada čovjek ostali griha i Allah. O tako. Lijepo možda pobojati na ovu ili omu, ali kada boli pobjedom, da imaš Išljepštvo, nikada ima što ni ostao radiju Allah Subh'hanovi Tavli, ali Allah Subh'hanovi Tavli ne dao bolje odstok. Dakle, biedni, kada hodin učinili uke igri, da se prišeti svoju gospodara, da Allah to je, da ne ostao igri radiju Allah Subh'hanovi Tavli, da se znao bolje odstok. mnogo-mogo bolje od Zatim svakako dolar, možda na prvom mjestu trebala biti spomenuta, dolar, što god nam treba, a uvodno nam je ovo vidimo nepotrebno, da izrazimo osobino, tam sallahu subhanahu wa ta'la stavno na toga, trážimo to dolar od Allaha subhanahu wa Što god nam treba, da osklavimo od korist ili da odagnamo od sebe štete, to trážimo prije svega od Allaha subhanahu wa nam jedinina on môže koristiti štete. Jedini nam paš može koristiti od nas sve obrana, mi kod drugi. Spomnao smo ovdje reči, šeho Islana, Antin, Mirah, koje nam mogu koristiti i štetiti, koristiti i štetiti na gunjavku i na hjerotu. da nema jedne od tih četiri osoba. Ne ima jedne od tih četiri osoba. Uvijek na gunjavku neće biti na hjerotu. Jedini nam može koristiti obas so u Kanada. Pa ovdje po svanih pravina sa baltio svanih koji se najviše pojavio u Allahu Subhanu te on i govorio da spak ke khashiyate ke turday ni mushrihali molite za bogobojaznost i tajnost i amnestiju i se vojmo Allahu Subhanu te on tajni stijamsti do i pravo subhan ta da pojde sjesnost odje naše odan svjesnosti sutra protiv nas ne budemo ni sjesnosti s godom gospodara subhan nazira a su upustimo Išliko nikoraz nevidí dobro znanom, da je sutra naše ruke, naše roke, naše oči, naše kožnosti je očitli proti nás. Allah Subhanahu Wa Ta'va govorí, kjer u svojej knizi, kjer podrži ajet. Hattar idar mađa uha'všehidra alihmisek umhumu bo'a'vuslahu, umođeru duchum vima kjerni amerom. Dakle, sutra, kada se náđu priza Allah Subhanahu Wa Ta'va, proti dneši je sve I njihov slug, i njihov vid, i kože za ono što su radili. Pa će reći s svojim kožama, o kalu, i džulubi, i naša hitumarina. Reći svojim kožama, zašto svjedočite protiv nas? Naprotiv. Oni su možda ju ušutili. Kada Allah subhanu wa ta'ala sutra na sudnjem danu pita jeste činili to i to, jeste činili to i to, jeste činili to i to, pojedini će šutjeti, šutjeti da sačuvaju ove kože gdjeh minamske vatre. Da sačuvaju oni kožu gdjeh minamske vatre ove ruke, ove noge, ove oči, ovaj slu. Da sačuvaju. Jahanamski vatrlji kad će šutiti neći... Nimeš ime tu Marijina? Zašto svjedočite protiv nas? Mi ušutili da se mi ih ne pečete. Da će Jahanamski vatrlji progvoriti. Pa će reći... Allah nam dao sposobno zgovor, kao što je bilo samo bilo. Sposobno je zgovor. Sutra protiv nas, upusti se u grije. Svjedočit će je naši djeli organ, za sigurno. Također, zemlja protiv nas, koje smo prijeđeni na njoj. I također ono, zvuk čega bi se trebali zapitati, ako nema ove osobine prije nama i nešto posebno nema nastojenja kod nas da izpirati do osobine, da smo svjesni, ali o ovog nadzora. Trebalo se zapitati. Dakle, ne postoje u ovoj osobini. To je svojstveno licevnjerima, natricima, ne vijednicima. Licevnjeri ne želju da budu svjesni Allahovom nadzoru. I vijednici to se vrstim ne dozvolite. Vijednici koji svatko cijeli moraju se, što je god moguće više odpoznati s osobinom, po na načinima kako da izgrade ovu osobinu kod se. Licevnjeri su svejedne i ne. Oni koji ponajviše rušila broja granica 98. Oni koji se isminjavaju sa Allahom i Allahom poslalnikom i vjernicima kada se osavne, razivaju ih svakotnim vrijedima, omaložavaju Allahove prvopise, narodbe i zadane, vjernice ne smiju biti takvi. Kaži Allah sviđava, kako stoji u prilogu, značno da mogu odnadužim, i na branju one koji su u dušama svojim podmukljima, jer Allah nekada te druga jednika koji podmuka u kresnik, oni se kriju od ljudi zašavtavaju se, kriju se od ljudi, a ne mogu se zakriti od Allaha. Allah je s nima i kad moču smušljuju riječi, kojima koj on nije zadovoljan, Allah zaraz zadovolja, dan sve ono što oni se kriju od ljudi, strahujući da ljudi nasaznaju za njihova djela, po njihove riječi, ne kriju se od Allaha. Ne kriju se od ime, to ih Allah vedi. 5-5 e se zakriju od ljudi, to su bi cenni. Nama je da se zakriju od Allaha pa kako od svih svega sahtuti <skrisa> i sačuvati se tije svega grija. Ako i počinemo neki grijih, kao što smo vidjeli kako preslupiti, kako biti svjestano u onog nazora kada počinemo grijih i također neobznanjivati taj, taj Allah supranjima tala, molim da riječi koje sam kazal, koje smo budu dokaz za nas, protiv nas. Onika supranjima tala, pomogne da se vratimo na njegove knize i sužetu njegovog posnanika Mahometravić se vratio sad na najvepši način, da se vratimo ovim prijekopotrebnim osobinama i da izgradimo njih od sebe i nećem nevnišalno bitava od njegov dozvodnika popraviti i svoj, i svoju i svogu vjeru, jer svi smo mi iš draga moja mraća, putnici najednoj vađi i moramo se svi popraviti I svi stavne oko sebe mohli popraviat i nepruštati druhima i neočekivať od druhih, kdo dođe, da, da popravi nas nás. Svabko treba da znamo, da će sutra se obrejti sami. Vstuprije sve, da biće poživni sam I svojga kabura, sutra će sami zati preda Allaha subhanahu wa ta'ala, sutra će sami stati preda Allaha subhanahu wa neka ne učerkuje, da ga neko drugi popraviat. Već neka požuli, da izgrađuje ovaj bliko potrebni osobi Neka popravda sebe popradi sada svoju porodcu i druge da je, je popravlja. Svi smo mi pupnici na jednoj lađi. Ako se spasi ova lađa, spasit svi. Ako bude prokvaštane oništene ova lađa, bit i svi. I Bogu najazni našnji na jednici i na jednici. Allahus upam, Allahus upam, Allahus upam, Allahus upam, Allahus upam, Allahus upam, Allahus upam, Allahus upam,